Du lyssnar på Jenny och vänners special, en lite annorlunda variant av det vi brukar göra här varje vecka. Specialerna gör vi bara när vi har en gäst som är aktuell med någonting extra speciellt och när det är gäster som vi tycker om extra mycket. I, idag är det super, super mega speciellt, en av Sverigsta statister artister sitter här i Jenny och vänners studion, Eva Dahlgren. Hej, tack. Hej. Det var ju härligt. Att jag är extra speciell. Extra speciell, ja. hur ja, känns det? det extra, extra speciell. <laughs> det var väldigt skönt. Ja, vi, vi sitter här i en väldigt ljus och fin lokal på Söder i Stockholm. Och så om, som av en händelse så står det en guldskiva lutar här mot väggen i rummet som vi sitter i. Precis, som det, är min, din? det är min. Ja. Det är din. Han du ser vilken det var? Nej, det gjorde jag inte. Men det är... kanske unge stolt. Är Ängen i rummet är, den, är i alla fall den, den lilla, ja. lilla äh, singeln. Och vilket album kom den? Är ju... Nej, då är det nog äh, Fria världen. Just det. Just det. Hur, hur kommer det sig att äh, du strösslar dina guldskivor i lite olika lokaler? Ja, jag går runt här på Söder och liksom lämnar avtryck för att jag ska känna mig hemma. Sen. Vad har du för koppling till det här huset? Nej, det, det här var min Evas förra kontor. Mm. Innan hon flyttade vidare till, ner till münchen ja. Det var så väldigt skönt för Evas butik ligger väldigt nära här. Och så var det här kontoret och så bor vi i bara 50 meter härifrån. Ni rör liksom bara här på Maria Berget. Precis, vi har bäddat för ålderdomen. Sådär. Gud vad skönt. Ja. Vi ska, ska bara vi... asfaltera utanför så vi kan gå med <laughs> rullatorerna sen. Ja det är en riktigt, en riktigt brant kullestens här som, ja. jag som jag brukar pusta upp för när jag ska spela in här varje vecka. Ja, Men en, en mysig lokal. Ja verkligen. Kommer du ihåg när du fick den där plaketten med, med guldskivorna? Du har så många så det kanske är svårt att... Nej, just den där kommer jag inte ihåg. När jag, ja, det tog faktiskt ett tag innan jag fick den där guld, med guldskivan. Nej, mm. um. ja, alltså, jag, jag ska inte svära på det. Nej, Nej. 1989 i alla fall. Mm, någon, okay. någon gång där i kukarna. Uh, ja, det var det ju. den släpptes ju. Den heter ju Fria världen 1989. Mm. Varför varar du dina andra priser och eh, guldskivor och grämmesar och eh, plaketter? Jag har några guldskiver hemma på väggen i, i, i hallen. Eva, jag har sån trofévägg, Vi brukar kalla den för runkväggen. Ibland när man känner sig så här riktigt deppig mm. då kan man gå dit och titta på den och så blir man glad. Och spegla sig i ja. den här glansiga. <laughs> ja, precis. Gud vad härligt. 22 april och så händer, händer det grejer. Då kommer ett helt nytt album. Just det ja. gör det. Det första på väldigt, väldigt många år. På... Nästan ett vad ah, ja, ja, du? Ja, det är det faktiskt. Jag sjunger ljuset. Hur, hur, hur känns det? Vad, vad har du för känslor i kroppen inför det här släppet? Ja, det har varit en, en väldigt lång resa med det här albumet. Jag har hållit på med det väldigt, väldigt länge. Mm. Men... Nu känns det fantastiskt bra. Det, det är väldigt skönt. När man är på jakt efter någonting. Man jag har varit på jakt efter ett ljud. Jag har eh, gjort och slängt och gjort och slängt. Och sen när, det äntligen, när man äntligen hittar in där så är det en fantastisk känsla. Så att jag, är, jag känner mig väldigt nöjd med det, med det här albumet. Vi ska sitta en stund och lyssna på några av låtarna från skivan Och prata om dem helt enkelt. Mm. Och vi börjar med ett spår som heter Blå. Mm Blå, Blå ja. sista spåret på kommande plattan. Men mm. det första som kom till i, i arbetet med skivan, eller? ja alltså jag jag hade en lång period när jag inte skrev någon musik. Utan, och jag kände ingen direkt nödvändighet av att skriva musik. Utan jag hade hamnat i en massa andra roliga arbeten som jag tyckte var väldigt inspirerande och som slukade upp mig helt och hållet mm. men så kände jag att det var, det var någonting ändå som, som saknades i, i min själ och i mitt system och eftersom jag har skrivit eh, musiken sen jag var litet barn egentligen det, det har varit mitt sätt att förhålla mig till livet och mitt sätt att meditera kanske eller träna eller whatever Folk, folk gör för att glömma verkligheten runt omkring så började jag ändå ta upp där att skriva musik igen och då hade jag en, en, en annan bild av vad jag ville göra för någonting och den bilden i huvudet var väldigt en väldigt klar väldigt starka kalla färger i en stadsmiljö med väldigt raka kanter Mm. Och då skrev jag den här blå eh, och, och den handlar ju om en, eh, en längtan efter En frihetslängtan helt enkelt Som har alltid funnits i mig sedan jag var liten mm. eh, Men sen så eh, Träffade jag Sen började jag jobba som super fotograf På den här Ingrid Bergman dokumentären mm. Som kom ut förra året och det där jobbet slukade upp mig väldigt mycket. Så jag jobbade som superråta samtidigt som jag skrev musik. Och helt plötsligt så började bilden i mitt huvud förändras. Det blev inte så där kallt och kallt och rakt och krispigt längre i mitt huvud. Utan det blev superråta färger, det hackade lite, det blev lite dammigt och skärpan kom och gick. Och mm. Det blev liksom sån musik. Men ändå så, är det, så hängde den här låten kvar och jag kände jag vill plocka med mig den för den betydde så mycket för mig. Så jag skrev till ett litet parti och sen, så att det, det är den enda låten egentligen som hängde kvar från den här, min första skrivperiod. När, när föddes allra första liksom, idén till den? Kommer du ihåg var du var, du var någonstans? Nej, var det i en, en kallstostad? <laughs> ja, jag var här i Stockholm. Ja. Alltid kallt. <laughs> ja, alltid kallt. Nej, men eh, jag har alltid skrivit eh, min musik utifrån bilder i mitt huvud. Det var så jag började skriva musik. Mm. Eh, och, och det är väldigt viktigt för mig att ha, att ha en rätt klar bild av vad jag vill vara någonstans. Och sen så kan det förändras. Liksom. Jag kanske går på gata i Stockholm eller är ja, i någon annanstans. Men då var det väldigt rakt. Och, och rätt kyligt på något sätt. Krispigt var det. Inte kyligt, men krispigt. Ja. Mm. Jag tänker att vi ska komma tillbaka både till det här med bilder och till platser. Ja, det är någonting som jag tänkt mycket på när jag har lyssnat på, på skivan. Mm. Men som sagt, det är ju, det är ju nästan tio år sedan, Nio år sedan. Eh, petroleum och tång. Senaste alldeles. Just vad är det för projekt du har liksom jobbat med sen dess som har slukat upp all tid, som har gjort att musiken får alltså, egentligen när Egentligen, det är väldigt klurigt när man säger så här ja, vad har du gjort de senaste tio åren? Så bara, ja, vad har jag gjort? Jag har inte gjort någonting. Skicka Men, in CV. Ja, ja, precis. Men jag, jag har skrivit en, en monolog som jag var ute på en monologturné jag gjorde en videoinstallationsturné där jag filmade liksom till alla mina gamla låtar och så var jag ute och mm. spelade det och det tog jättelång tid. Alltså jag, jag filmade en, en blå vägg i New York och stod där dag och natt och filmade när folk gick förbi den där blå väggen mm. och bredvid den här bilden som jag filmade så var det en liten busshållplats men den såg man inte. Men just den gjorde att folk gick väldigt speciellt mm. förbi den där blå vägen. Vissa hade bråttom, vissa gick ju och väntade. Det blev ett väldigt speciellt liksom, movement i den där bilden. Och så just eftersom den var blå så gjorde, kunde jag göra så här grejer. Så jag kunde lägga in andra bilder i den blå väggen. Mm. Och det där slukade upp mig helt och hållet ett tag. Det var väldigt roligt så... Storstad och färgen blå igen Ja precis, den, den hänger sig kvar ja, Och sen så Det ledde ju till att jag Kom in i den här Inger Bergman dokumentären Som då superrottafotograf mm. hur, hur har det känts att inte göra musik då? Om, om det är nu alltså, är ditt, ditt go-to-place ja, ja. eller meditation eller ja, ja, precis. istället för att ja. <laughs> Säg inte det till Men eh, alltså i början så kändes det väl inte något speciellt för att jag var så uppslukad av någonting annat och mm. det var det som var så härligt också att jag upptäckte att jag kunde sitta och redigera film och bli där, du vet, jag åt inte jag märkte inte att tiden gick och sådär, precis som det var när jag var förut när jag skriver musik mm. det är sommarens sista dagar och vi tar på Ser du dig själv någonstans när vi lyssnar på den här låten? Ja, oh, jag är ute, på, ute i Stockholms skärgård. På en ö. På min sommarö där jag brukar vara. Mm. Och det är så där, du vet, när det blir så där riktigt varmt i Stockholm. Som det brukar ske en gång om året. Mm. Och då blir det ett väldigt speciellt ljus ut i skärgården. Det blir så här, vattnet dunstar och det blir, allting blir rosa på något sätt. Sommar mm. ja, är sista dagen, heter den Ja Det kanske är en dum fråga nu, men vilken, när, när mår du som bäst på året? Ja, jag är väldigt beroende av värme, ska jag säga. Mm. Jag tycker inte om de andra årstiderna. Nej. Det är den där enda dagen på året ja, som man precis. får hämta, hämta energi. Mm. Ja, jag är sommar, sommarmänniska har du, har du, är det så att du så att du mår dåligt andra delar av året. Jag, jag har sådana här som. och det känner många som också verkligen ja, går alltså, i det. November är ju inte kul att ha att göra med. Och inte heller februari, januari-februari. Men alltså jag reser ju så mycket nu för tiden. Mm. Och har ju den ynnesten att jag kan ta mig någon annanstans. Följa solen? Mm, ja, fast... Jag brukar oftast misslyckas med att åka någonstans där det är varmt. Men å andra sidan bara röra på sig mm. är rätt skönt. Det är ju, man får ju verkligen känslan av att hela den här plattan badar i ljus. Mm. Alltså, om bilden som jag har tittat på här, som jag inte vet om det blir albumomslaget eller inte. Men det är, det är du i, i liksom stålande sol. och. Uh, mm. uh, äh, men det, det känns som ett genomgående tema. Uh, hur, hur, hur, tänker, hur tänker du på, på ljuset? Jag tror att det, det har kommit väldigt mycket i och med att jag har filmat och fotograferat så mycket de senaste åren. Mm. Eh, så blir man väldigt eh, ljusuppmärksam. Men det var ju också så att eh, eh, jag satt ner i min studio som bara ligger lite härifrån mm. och, och den ligger väldigt långt ner i en källare. Där det är bara små fönster. Där det egentligen inte kommer in något ljus. Men så en dag så satt jag och spelade piano. Och sen så tittade jag ut i det andra rummet. Så såg jag att solen hade letat sig in där. Mm. I en sån här skön stråle du vet. Där det liksom dammet för omkring lite. Och det var då jag, jag kände att det blev temat. Jag sa till mig själv. Jag vill sjunga det där ljuset. Det där som letar sig in. Mm. Um, och då skrev jag den här sången som heter Filmen om oss. Som också hamnade som slutlåt på Inger Bergman dokumentär. Mm, vilken sinnesstämning är den mest dalgrönska sinnesstämningen? Alltså, när jag träffade Johannes Berglund, min producent, så sa han så här Eva, du är ingen dörmänniska, du är en målmänniska. Mm. Och det är verkligen sant. Jag, jag älskar mål. Jag älskar vemodet. Jag älskar det där långsamma och eftertänksamma. Mm. Um. Jag kommer tänka på en låt med Lana Del Rey som heter Summertime Sadness. Och mm -hmm. Känslan i det där är att man älskar sommaren och det, man har väntat hela året. Och man, det är det härligaste man vet. Mm. Men man vet också att det kommer att ta slut och det finns alltid såhär... Sting av BMO i det. Mm, ja, det är sånt. Hur, hur känner, känner du igen det i ja, där? men Verkligen det är att man vill behålla kvar sin lycka, att man vill behålla kvar den där stunden. Mm. Um, och man vet att det är omöjligt. Men... Hur, hur, hur gör, har du någon metod för att liksom översätta sådana där känslor i, i text och, och musik? Nej, jag har ingen metod, men eftersom jag började skriva musik när jag. Alltså, allting började med en Beatles-singel- mm. när jag var liten, när jag var sju år. Uh, Strawberry Fields, Forever. Och I slutet på den låten så är det ett jättelångt utro- där de åker iväg i någon konstig tåg- och det händer massa grejer i ljudvärlden. Mm. Och det var då jag för första gången förstod, att, förstod musik. Att det här var mitt eget rum. Jag kunde bestämma vad som helst- vad som hände i den här låten. Och så där har det varit i hela mitt liv sedan. Och jag fick ett piano. Och min mamma och de köpte ett piano hem till huset. Och eftersom jag inte kunde spela någon annans låtar, så började jag göra egna låtar på det där. Försökte koppla ihop vad som lät snyggt och så. Mm. Och det var samma sak, att jag var inne i min, mitt eget rum som bara var mitt. Och så fortsätter det. Gick det i mål? Alltid. Thank <music> you. som jag känslan har i sig. Ja, Hela världens trubblom. Ja, precis. Det, det känns mm. lite som att du siktar på att få till en, en som avslutningsklassiker. Mm. <laughs> ja, men det är skönt. Alltså den här låten... Jag satt och spelade på den. Och sa, jag älskar sådana här basnedgångar. Det har jag gjort ända sedan jag var liten. Sen jag började spela piano. Ja. Och så satt jag och spelade och så tänkte jag så här, undra hur långt man kan ta en basnedgång. Mm -hmm. och, den bara, och den bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och fortsatte, och fortsatte. Mm. Det blev skönt tycker jag. Jättebra. Mm. Uh, om vi ska fortsätta prata prata platser, ser du någon annan plats framför dig när du, när du lyssnar på den här? Uh, alltså jag har ju Gått omkring och skrivit den här eh, fortsättningen på den efter basnedgången i New York. Så mm. den tillhör väldigt mycket en, en vårdag i New York. Och där så går man ju mellan att vara inne i skuggan och komma ut i de där fantastiska, stora, härliga träden som finns mellan husen. Ja. Det finns inga plats om New York där man fryser och är varm liksom, så skiftande. Nej, verkligen. Det är verkligen schizofrent väder. Mm. Men den handlar ju också väldigt mycket om uh, min, fa min familj bor här runt Mariatorget. Mm. Men eftersom jag och Eva vi reser väldigt mycket uh, så nu för tiden så är det så väldigt härligt att man kan hålla kontakt via FaceTime. Att man kan faktiskt äta frukost med sin mamma Mm. Och ställa upp henne på, på bordet i New York och ändå säga hej mamma, det ska kul. Så Modern mamma då Ja, ja. Uh -huh. man får tvinga dem att bli moderna. <laughs> ja. men jag, och jag tycker det är så fantastiskt att det finns en, det finns en möjlighet till, eh, till kontakt. Ja. Eh, men det finns ju också för alla, alla mörka krafter, finns det finns ju också lika stor möjlighet till kontakt. Men den här sången handlar om att jag verkligen tror på att den som har den största viljan det är den som kommer vinna. Och mm. jag känner att det är, det är vi på den goda sidan som har den största viljan. Skönt, ljuset igen. Mm. Har, har du någon plats i världen där du känner dig som allra mest hemma? Uh, alltså jag varit på resande fot sedan jag var liten. Mina föräldrar flyttade mycket. Mm. Min mormor flyttade mycket. Hon hade någon så här flyttrekord i Nynäshamn där hon bodde ett tag. <skratt> så att jag har alltid rört mig. Mm. Och sen började jag turnera när jag var liksom tonåring typ. Och sen... Så att jag, jag tycker om att vara på, på resande fot. Men jag har ju min bas. Och min bas är här på Söder. Jag har bott på, runt Mariatorget sedan jag var 20. Mm. Finns det pl fler platser som den här skivan har kommit till på? New York och, och här i Stockholm? Ja, det är New York och Stockholm typ. Va, vad, har det gjort med, vad har det gjort med soundet? Och känslan? Uh, ja, New York är ju så ett, en fantastisk stad att skriva i, just för att man kan gå ut och hämta inspiration direkt mm. eh, när, när den tryter så är det bara att gå ut och ta en promenad och så möter man alltid någon som berättar en historia för en för New York-människorna är så de säger hej och så pratar de med varandra mm. men det är också det att eh, man kan gå på gator där som man aldrig har gått så det blir en upptäcksfärd hela tiden Hitt, du Hittar du något uh, nytt favorite place i New York? Ja, det, jag tycker jag gör det för var gång jag är där. Liksom. Att det dyker upp något nytt hela tiden. Men jag ska säga att jag älskar... Vi bor i på östra sidan. Och jag älskar de kvarteren mm. runt East River Park. Där. Vad är det som är speciellt med det? Ja, jag tycker de, alltså människorna i de kvarteren är... Så här, ja, det är sköna människor, helt enkelt. Och det, det är det som gör en stad... Det är, inte, det är inte bara hur byggnaderna ser ut- utan det är ju människorna i byggnaderna som gör staden. Jag sjunger ljuset- och allt som lever där. Jag sjunger färgerna- Jag sjunger Filmen om, oss. Mm, filmen om oss Vad går det för tankar i huvudet När du har det här ja, Jag slängs både tillbaks Till, till känslan när jag, när jag skrev låten som jag berättade om mm. men, men också såklart Hela det här arbetet Med Ingrid Bergman dokumentären Som ändå tog väldigt Mycket av min Min tid, det tog många år Att mm. och göra det Och samtidigt så blev jag väldigt uppslukad av arbetet och hennes historia blev jag också väldigt tog mig väldigt mycket. Hur kom det sig att du hamnade i det projektet? Jag, um, nej, men jag hade filmat mycket. Jag hade film, gjort en dokumentär om min, om min fru. Um, och Sen hade jag hade Stina Gardell sett den. Mm. Stina Gadell var är då producent på Inger Bergman dokumentär. Så Hon hade sett den. För, och hon tyckte väl på något sätt att jag filmade fint mm. Och sen så känner jag Stig Björkman och Jag träffade honom, Eva jag tog ut honom på en lunch i, i New York En födelsedagslunch Och då började han berätta om det här hela, hela den här filmen som han skulle göra Och bara, wow vad häftigt och oh, vad kul Stig mm. Och jag höll på att skriva musik så Men gud vad roligt och sen, ja, men kan inte du filma lite åt mig? Och då hade jag filmat rätt mycket superrotta åt mig själv ähm, <skratt> i, äh, i kvarteren där jag bodde. Och jag tyckte det var jättekul. Mm. Men äh, så med viss tveksamhet tackade jag ja till det här Ja, det låter ju skitläskigt och superkul på samma gång. Ja, precis. <skratt> och jag tänkte men jag kan inte göra det. Det här ska ju bli en stor film om Ingrid Bergman. Ja. Men, äh, men då sa Stig att, ja men Titta, du får några dvd av mig- med allting som Ingrid Bergman själv- har filmat genom åren. Hon mm. började filma när hon var väldigt liten. Så får du kolla- och se om du tror att du kan klara av det här. Mm. Och då- satt jag ner på mitt kontor här- i, i Stockholm och- det var mörkt och jag såg- hela Ingrid Bergmans liv- genom hennes egna ögon mm. i min dator. Och jag- blev så väldigt tagen- av det här, du vet- det är ju en stumfilm. Mm. Och jag såg hur, hur hennes barn tittade på henne. Ibland med kärlek och ibland med trots. Hur hennes älskare tittade på henne. Det var en, en fantastisk upplevelse. Mm. Och jag kände att ah, jag måste få vara del av det här. Så då tackar jag ja till det. Vad är det just med Supergotta som gör... Det, det är ju någonting väldigt, väldigt speciellt med känslan i... i... Den typen av film. Var... Ja, det, alltså, förutom att det är färgerna och raspet och, och allt det där. Så tror jag att det handlar om att den är, den är så väldigt närvarande den där kameran. Den surrar så mycket. Så folk vet att de blir filmade. Och samtidigt så ska de vara som lite oberörda. Mm. Vilket gör att folk beter sig på ett väldigt speciellt sätt. Som blir så väldigt gulligt. Mm. mänskligheten blir så gullig i en 8 kamera. Det känns ju som ett sånt här trick som många tar till när man ska göra musikvideor som ska ha en liten nostalgisk känsla eller en ja, det blir ju semesterfeeling ja. eller hur var det när man växte upp alltså det, mm. man kastas liksom tillbaka i någon, i någon nostalgi eller ja, jag vet inte vad det Ja men alltså vi som tillhör den generationen som har haft föräldrar som har filmat den med super8, vi vi slängs ju tillbaks i en nostalgi. Men jag tror för alla andra så, så är det något speciellt i, i färgerna och i, mm. i den lilla ryckigheten som finns där. Har du alltid haft den här filmiska känslan när du skapar musik? Jag Ja, det är inte, inte rörlig bild. Men jag har alltid haft stillbilder i huvudet. Det har jag har mm. haft. Men, och jag har jobbat med med film och bild ända sen egentligen mitten på 80-talet så blev jag en väldigt god vän med en fotograf som heter Denise Greenstein och vi började jobba mycket med att göra olika filmprojekt mm. och på den tiden var det ju fryktat dyrt att göra det liksom bara göra en liten fem minut, eller fem minuters video mm. kunde ju kosta nästan 100 000 kronor det var ju väldigt mycket pengar i mm. skön och vi började med att göra en video till mig som på en låt som inte ens kom ut mm. förstår du ja, men det fattar. var kul <laughs> men så vi har jobbat jättemycket med, med olika sådana filmprojekt och, och så. och, men det där höll ju i sig men jag, på så sätt så fick jag lära mig bildtänk genom att hänga över axeln på henne så mm. hon gav mig en gratis utbildning kan man säga och så har det varit egentligen i hela mitt liv. Jag har hängt över axeln på väldigt bra folk och fått lära mig hur spelar man gitarr? Hur, hur mixar man? Mm. Hur, hur gör man sitt studiearbete? Liksom. Så att det är så jag har, har lärt mig. Ett bra, bra tips för folk som vill ja, slås in i något skrå. Ja, verkligen. <laughs> axeln. Mm. Smart. Har du några andra filmprojekt på gång? Nej, inte just nu. Nu har jag ju varit helt uppslukad av, av musik och nu ska jag börja repa på fredag och sådär så mm. för att ge mig ut på lite turné. Så att, Finns, en fin sak i taget. Ja, jag det, mm. <laughs> Har du tittat mycket på film senaste, liksom, senaste tiden i arbetet med plattan och sådär? Nej, det har jag inte heller gjort. Mm. Alltså, jag är inte stor konsument av kultur överhuvudtaget. Det är inte. Hur kommer det sig? Jag har fullt Förgärde i huvudet. Det ja, precis. Det är det som är min grej. Jag tycker om att uppfinna saker. Mm. It's good. Jag tänker på en morgon. Alla dagar du inte visste att du var lycklig. Mm. <laughs> Vad befinner du dig i för period i livet just nu? Eh, ja, hur är du? I en bra period, känner jag. Mm. Um, är du lycklig? Ja det är mm. um, jag. Jag gör roliga saker. Um, jag har min familj runt mig. Um, ja, det, det, är en, det är en bra period i livet. V vad gör du när du vill göra någonting riktigt kul? Ja hör du. Alltså, jag tycker att jag har riktigt kul nästan jämt faktiskt. Mm. Mm. Uh, ja det är jätteskönt. Men okej okay, jag älskar jag älskar att eh, veta att jag ska vara ledig några dagar. Ja. Hänga på landet, laga mat, dricka vin, ta långa promenader, eh, träffa mina vänner, mm. prata mycket. Det låter helt fantastiskt. Mm, det tycker jag är roligt. Går du ut någonting? Ja, väldigt sällan faktiskt. Eh, ibland när det blir så, om man är i en främmande stad och man går ut och så hittar man en klubb. Mm. Och så går man in där, och sen så. Du vet, man vet inte vad som händer. Kanske står ett barn som lirar på scenen, och med musik som man aldrig har hört, och en bar som man aldrig har sett. Mm. Sånt är väldigt underbart tycker jag. När händer det senast? Ja, det händer då, då i New York att man slinker in på såna sådana ställen. Sådär. Mm. Det är härligt. Eh, vad har du för koppling till liksom klubb, Klubbvärlden och så? Har, du, har det funnits perioder När du har varit ute och stökat eh, När jag började Turnera liksom, eh, När jag var 20-21 mm. Så spelade man väldigt mycket på klubbar Att Man spelade på diskotek eh, Och Vi som var band då så här, Vi var på något sätt en pausfågel i, I dansandet mm. Som egentligen inte Folk var så jätteintresserade av Utan man ville hellre dansa Och hungla och, och, och dricka öl liksom. mm. Så att det var ibland väldigt svårt att var ett att att jag... Ja man var det, det var svårt att göra sig hörd ibland så där. Mm. Men, men det är liksom Min, min uppväxt mm. Och det var ju också någonting som var väldigt härligt Det var ju väldigt härligt när man helt plötsligt Märkte när vi var ute och spelade Att wow, de lyssnar på mig nu Det var ju en fantastisk grej Ehm um, men det blir någonting speciellt med att spela på klubb, just att det är varmt och mörkt och folk står upp och man kan hålla om varandra, man kan dansa om man vill, det blir en annan typ av frihet. Mm. Jag frågar ju lite för att den 29 april så kommer du och ditt band stå på Nobelberget här i Stockholm, Just det. hippt ställe långt utåt. Älskar på sig. Ja, <laughs> ja <nacka>. precis. <laughs> I alla fall. Ja. Och det är en, en fantastisk lineup. Det är inte bara du utan det är också Olof Dreyer som är en DJ. Tammy Tamaki och, och Johanna Knutsson som jag gillar som mm. spelar skivar. Ja, det ska bli jätte, en jättekul kväll. Så att, och jag ser verkligen fram emot spela, hänga kvar, dansa. stå i ju bara med mina kompisar. Det ska bli fantastiskt. Det, det här känns ju konstigt nog helt självklart den här lineupen, Men hur kom den till egentligen? Men det är, ju inte helt, det är inte det fasta man tänker på när man tänker Eva Dahlgren. Nej, det är det inte så här, utåt sett. I mig känns det inte alls konstigt. Mm. Så att, och det är väl det som jag måste följa. Vad som känns bra i, i mig. Men det var just det där att jag ville tillbaka till klubben. Jag ville mm. verkligen spela för på klubbar ja. men jag har ingen direkt kontakt med klubbvärlden för att jag lyssnar ju, som sagt, jag lyssnar inte så mycket på musik, jag Nej. konsumerar inte musik på, den, på det sättet men å andra sidan så de jag spelar med vet väldigt väl vad som skulle passa ihop med ja, mig eller vad som krockar på ett skönt sätt och så. finns det några artister just nu som du känner något släktskap med i liksom svenska ähm um... Senast, senast som jag lyssnade på musik faktiskt så lyssnade jag på Amanda Bergmans nya mm. album som jag tycker är helt fantastiskt bra. Det är en, det är en väldigt skön att, skön platta att promenera till tycker jag. Finns det någon du känner igen dig? Ja det gör jag. Mm. Jag känner igen mig i, i hennes sätt att skriva musik. Och, eh, liksom det stora vemodet i, i musiken det är as good I mitt namn när du lyssnar på här i bakgrunden vad handlar mm. den här låten om den handlar om eh, när man lever sitt, sitt liv man, man liksom man gör sitt liv man gör massa grejer bara hur man håller på och sen så helt plötsligt så känns det som att man har blivit utspottad ur en tidsmaskin bara mm -hmm. och helt plötsligt så finner man sig själv någon annanstans så här okej okay. Vad är jag för någonting? Vem är jag? Platsar jag i det här sammanhanget? Det är precis som att hela världen har förändrats. Man har bara hållit på med sin egen grej. Mm. Och jag kände så ett tag. Eh, när jag började skriva musik igen. Så här, platsar jag i det här fortfarande? Vem, vem är jag egentligen? Eh, men Kommer du fram till något svar? Ja... Ja, det gjorde jag. Jag sökte mig fram till att liksom, här är det här är jag. Jag är en, en musikskrivande människa. Mm. Men det handlar, det handlar också om det här fenomenet. Eh, det handlar om den här taxichauffören från Irak som eh, var lärare i fysik på universitetet och som hade fru och barn och ett hus och husdjur och bil och massa vänner och var liksom en, en respekterad man i sin, i sin omgivning. <hör> och helt plötsligt finner sig själv i Stockholm. Körandes en, en taxibil och han tittar sig i spegeln. Vad fan vad det som hände? Mm. Vem, vem är jag? Och att han är ställd utanför sitt, sitt sammanhang. Och jag tror att det där är många, många livsöden. Eh, som känner igen sig mm. i, i det där. Det här med, med att tiden liksom känns... Den är både som ett streck men man är också i alla sina åldrar samtidigt. Och, ja, <laughs> Ett ögonblick kan också kännas... Ibland när jag upplever levet ett härligt ögonblick- så kan jag nästan se det i backspegeln- medan jag lever det. Mm. Ja. Hur, hur, hur tänker du på tiden och på ditt jag, jag har aldrig egentligen sett tiden som ett sträck- som vi försöker säga att det är. Men mm. jag har alltid känt att det är, tiden är en klump. Mm. Man får en klump tid. Och sen, är det, sen åker man fram och tillbaka i den där klumpen. Aha. Hela tiden. <laughs> tiden livet är en klump det är det allra ja. sista året. <laughs> vi börjar ju här med att liksom spana lite på en av dina guldskivor. Mm. Har du ändå någon slags backspegelstänk nu? Ja, men just här är en platta i tiden och nu var det nästan tio år sedan sist och du har en äh, lång alltså karriär jag, bakom dig och jag, är, jag är väldigt dålig på, på backspegeln faktiskt mm. jag är i framrutan Skönt. hela tiden Va, Vad tänker du på att du vill göra härnäst? Vad drömmer du om? Äh, men, grejen är med mig att jag är rätt bra på att säga ja till saker som kommer till mig så att eh, jag planerar väldigt Dåligt faktiskt vad jag ska göra sen. Utan det, det får bli vad som blir. Mm. Det har funkat bra hittills. Ja, det ju. Ja. <laughs> tack så för att du var med här igen nu, vänner. Mm. Så tack. Mysig stund Tack för att jag fick komma hit. Lycka till med albumsläpp och med Nobelberget, spelning ja, och allt. Tack så mycket. Skuggorna kunna blivit långa. För att det måste säga sig. För som tystnade i